باغنا شرم حدیث کتاب علان و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم باب ذکر بعد الصلاه باب یسقب الامام الناس صلی الله علیه وسلم کم ترېفه کاردا خدغا ہے اد تقعد او قعده کرا اس کا دیناری تشیق کیکم دې پورې اتر څلړ کم ترېفسرا پینا سلف قاضي په کم ترېفسرا ذکر پکارم خدای خیرت هغه دې کولې دې وینه ضرورت دبابون و مسعيدون کی تدافل جه سن تدافل جه ماشق ناش زکر دنیا مفصل جه کر قید یور رویت که خدا را را این را رفع الناس من المطوبة كان على احد نجی صلی اللہ علیہ وسلم فضل <وبرد> کی فقراء او کہ ذکر داو شکرو اقرا عذاب ال رسول غتاو فرم استمن دو منل مال مالنا چا چ دل مالو نستي درجات الاء ونعيم المكين يصلون كما نصلي ويصمون كما نصوم ایک راست شرک دی و لهم فضل من انبال يحجون بها ویعتمدون ویجاعدون ویتصدقون قَلَا لَا أُحَدِّسُكُم بِمَا اِنَا خَذْتُم بِهِ اَدْرَغْتُم مَنْ سَبَخَكُمْ او برس اگه چاہدنا سببات او نشر سده تاوصح ایسوخ بعدکم و کنتو من أنتَ مَن زُهرانی ام تاسو وغورې د هغه چانه چې او په میځ کې تاسو یې حالې کناج څوک شاملو کې تاسو وند کی تسبيح تحمید تکبیر خلف كل صلاه 33 و 30 فطرفنا بينا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 لا نسين شي شي ونكبر 30 بیماریوں کا ابو سعد ابو صالح تھا ابو صالح شعبد بن حناند کشم دے سمیا ہوئی فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر دام سوا حين يكون منهن كلهن 33 و قول ذکر شاء روستاده مورې ته خبرالدار ماګیا خط او کتابت کې چرې دي استفادہ پر خط او کتابت کې ماګیا زموږه نه پرې ده کان یقول کې نورې کلي سرات مکتوبه لا اله الا الله وحدو لا شريك له الله علامہ امانی علماته ولا معطي امام اناتا ولا ينفع الجد من قلب جد نشبه سوال اسمات وعلى استاد گرینسندهه قسمت دا دونه اکات چرادا خوفت لگی کی کارتي واخ رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد ذکر کړی دی باب یې ثغر دا ته ذکر دی باب مخه امام کی مصلا و علیه السلام کی وری دومی سلم روید که دارا جی اسلام کان ایجا صلیم ایم کسفی مکانی یسیرن ام نید آن ایم کسفی مکانی یسیرن داغن خدا معلومی گی چه دید لک با که ناستو چه لک ممتاز ذکری فکم ذکر که کهو مان جنه او سیسن کهو کولاری کهو نا دا خیل <سؤال> دمانده کی کهو دلتخلاف تدره در جن کسو یسیره دا دیو ویرک ورده اکتول بابون چیو دا دیو خرق کهیو او دستان دنو تحقیق الازان لگه یعنی چو خلامای ایسن دی کرید دي دې خدای رااله چې مصر یې او بذل ایتو المؤمنین ته مسلمان کې مرفوع لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت سلام منك سلام ادا ثم مفصل الذكر څنګه دا د ذکر مې کړل او برا پی گئی تاوزا او لبی داو سا کرا کرا فریق خوری را جیم از کاری دا روز سلام د مقببات و او کی حدیت رویتون را او دا غزی کی یسیر را آگی دیمی سلوان را بیلی دیزی کی دو ملمین پر اغا یسید می اغباد زکر سی اللہ من تصلاح امین کسران تبارب کرد منہ تعالی تیز جلال جلال جلال اکرام شایمی ملای ابن عبیدین غیرہو خوی عرد سکئی شب بعد المکتوبہ با یسید پر می اغباد اللہ من تصلاح امین کسران با او دا نور اختار چی دیدنی د نگشتنی اپنی تناک زیادت من علیو Ashbinت اگر او مکتوبت کار در اون کتوائیت نگشت نگشت نمکتوبا خلاقید متذی کار دلا واحد قطعیدا رگه ها میشمی آم بروس اتتی کلیت gradنی تنزی آم بیدنی تقریبیمی او به قر� thankرز 10 مهم تضیی من از این ایم جواب شاو جلدہ حجت اللہ والبالغہ کی قرد آئیت حدیث کے لام یقعد ان اویم کا سجیسیر آ رہی ہے نانور افکار کی ریشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر أرعي قد تحقق عندي فقد تحقق عندي أن عادة الشرع في الأدعية أن يؤث بها حينًا فحينًا وقتًا وقتًا او ذو ساد دري سواله سما صفحه الدين ديږي وي ان لا ديه فورا صلات قد سنت دا ديه د فورا صلات قد سنت تي مكتوبه نرستي سنتنا محدي شاس بتائي دار کا چې نفل دي گونگوی سیو رحمه اللہ تعویل کرے گوکب دوری کی نفائی سے مرغوبہ کی دا حدیث چل میاقب اللہ میاقب اللہ میاقبارنت السلام من سلام علقاء چرجی زی پسندت کیا بو معویہ دے اگر تی پری یعنی دے مسلم کے راگرے دے قوب داود و ایدا مولیو يحن المعين إذا منطر الفلسطين تدى وجناب واندعيش بدي أذكارك خم وفتاة سرد خط تبسيري وانجو يفتلي هو سمطرجم لهتما توجيشه موسانی فاول باب و بعد صلات چیه یوکی بن جریج اخبرنی عمر انہا با معبر مولا ابن عباس اخبر ونبی ابن عباس تقع صل بذکری حین الناس من مکتوگا قانا علا حد نبی صل الله علیہ اسلام وقال للعبة، إن شخصتهم فهوا خواهمين لكل φحات ، إن شرحوهم قال gegangen Watts진ون إن شاءهم إن شب الؘ捕 من هناك لم تكن مغالبا جدو حبيناMma إضافة اختير المخصص قال الحديثació على إلحン الإحساب عمر و قال اخبرني ما ابو ما با ده يا عباس الفاج كي ديساند دين قال كنت اعرف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم التويد يوزر علي المدني سفيان نحر نقل قال علي حدثنا سفيان عمر و يوزر الخديوي يجد علي قال حدثنا سفيان ده دين زي ولي بي. خالکان ابو معبد اصلاق موالی ابن عباس خالویس دی دی منافر و دیدویم سندکی احلی تشل و لوکاو. فگیر پیدیو کنون ما مطم حریقو جو ظاہر دے ویلے دا ترخی کار چالی کر دا دا دیو خاص واقع دا وجنے دا چل کر یو خاص واخه په دې کې روان دي هغه واکه ما خې احمد هغه واخه کې دي عامد ابن دینار وی ما ابو معبد ته ویل چې تا ما ته دې شریف یا ابو معبد و جما تعهيه نشي هم کاډه خو همري مې دي نهال پدې باندې لګو شنو تا ما معبد سکوت او یې ما چې ټیک دا عمرو به دینار وي ما و ته ویل نو یو خاصه مساله مخې ترانه حدثنی ونسیا څنګه چې دې تکا مساله وې دوستان ها حدثنی ونسیا ا دې ته په اړه کړو دې ته خبره راشو وسکره دغه واريدا چې مخه تراشي دا حدیث قابلیت استدلال لکه نه دي کوچري د دې فریاو د اصل فهم بین کې شدت اختلاف او کدي شا څخه فرا فرا شاګر ته چې فراهم په دې معنی کلا کو شي تاراته ییز دی او اصل او ساز هم په دې معنی وایي چې نه نه دا حدیث قابل قبول نه یو په یا استاد یا شاګرد یې حدیث او کله یې داسې وښلا چې استاد او شاګرد یې نو به قابل قبول دی اپو شاگد ویلی چې زماغ و گمان دے جازیم نرے او استاذ ویلی چه استاذ بیزیگ و گمان دے مازدند مردود شو کنابار حت تغفیض پیدید کی ابو معبد موافقت کرو گئی امار ده تذیق و کچھ دیر خسر او خبرتی رشوی داقو به موافقت کردین و حدیث قابل قبول دین. وقعاو مپلیمان دین برا مسئلی سفیقی دیر. و شهدت آر پنور دین کی. ماتل حدیث متبعی شریف ماتل حدیث کی فضرونا حدیث کی یادی نبات رضی اللہ عنہ روایت ان ربہ صود ذکر ہیں یا سر الناس من مكتوبه بیم بیم دا بہر روتے قال رجال فقراء الى نبی فادین د وی ترست نماویو د مولره الله و موات مصحاب رزی الله و اما د کیو چا خبره قابلیت ویودی دي ته متوجي دي د نبی پاک پروئت کی ودال فاضل رزی كنت علی میدان ومحتوى ابن عباس إن ربح عزيز صوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على حجر رسول الله فأهل النبي الإسلام بكشتاب وذلك وصلاة بالذكر بالجحر رجيك خلق المستقل المستقل تصنيفون في ذلك كل ذلك وفي ذلك كتاب العذكار ابن سني عمل ليوم لي والليل دیمی حیر امالی تری کیلی سلو را تیمان جسن پری کی مناقت کری دی د املاد ترقیق سیوتیم پری کی پورا کار کڑی دی حرسن الحسین دی جیزری اهم ایم <سؤال> حضان جاہد بالتقبیر تا صنعت ویدی ہی حدیث نیسی داد پیشکیت خو جمحورا اید افو ذکر دیو او ذکر دعا دا ثقہ دعایو دمچالیو دعا دیو دعا, دا دا دعا عبادت عباد عنی فنی قریب اجیب دعوة داعی داد آنی و قراری سرشو اگتی کلی اعراب پین ربكم تظرم و خفیع انہو لا يحب المعتدین ادع ربك في نفسك تظرم و الجحر من قر شاہ سے ہوئی اصل پر طولہ کارکی اخوادہ ہم پکمو زینکی جاہر وادی سوئے دے دکتک بیر آگتی انکیقال یا تنبیی امام ابو حنیفہ روی امدغل داغین انکار او د دې کې چکم حدیث یاهر معلميږي نو کد یاهر په تکبیر تکبیر انتقالاتي ماش مارل چې دمو تکویرات انتقالات او خپل ځوا په پیش او منسقدین اتفاق به تکویرات انتقال کې اتفاق به او کو تکبیره پتهجهاتو فاطمه کیږي الله اکبر الله اکبر هم کی دي شي فل دينه كليه ذكر م आदमीږي چې ابن عباس الفاظ سي دي حين يفرق الناس من مكتوبه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي روستا بیدسن رشوی رسول اللہ صنحوما علیم و تعلیمانی رفت صلت کرده. رضینا دام و علیم دا دا و علیم و تعلیمانی رفت صلت یو طریقه رفت صلت بالتکبیر. دومراو دامدین و عدت و چشین دتاروز بو. ارمازه ما خام مان دګی په زورا زور الله اکبر دا غمی احتماله خو اکسل چری هغه په یه نه د خیله دا بهر پروید کړه نو قال یا الفقراء نبی صلی الله علیه و زایر کیشکال دید. چه فقراؤ ولی شکایت کهو تپوٹی کهو اینه کام سالیخین و خدا عدد نئی چه پاک بلی خیر فیردونی شیداتن ترکنانو چه ماللہ رو شید فیرضو نشو تا غیج و آزاده چه فقراؤ درد پترقی و دان دیگی دی. دا فقرا د مقصد او چرخه مون ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سی او ته ییزو خی شه دغه ما شانو د کئ امر اسلام پر دې کې غوږ و شان ته ور سلا زاهر کې دا معنیږي چې د فقیر ناک انی غره شو د رسول الله اسلام الله فقراو تاؤنوه ده چهتاوصوه ده خط فقر صبرو کئی ساسا مرتبتی اوچاتا داتا تا ماسلم اختلافی دا غنی شاکر غرده که فاکر صابیر غرده چاویر ده چه فاکر صابیر غرده که فاکر صابیر غرده خام سوکیوم دیره تبیو رکی صوکوی نا غنی شاکر ده حدیث ندا مالیم دی حدیث تو کئی دوم را گزارا چی کفات کیجی دیر ترجیه دا، تو کئی احوال لی اعتبار دے، چاکی جوزا فضانای فقر اللہ غرد دے، چاکی جوزا فضانای فقر اللہ غرد دے، چاکی پر غناء اور شکر چاہتا وہ خوب کردے، کنسوس تا جگورو فقیر صاحبی پیغمبر سم معاقیقت دے، پیغمبر فقیر صاحبی دے، جمعو صحابه بغشانجیوو فقراءو المسلمین چی دی دابدانیاونا دین صحاقالا مخت جاعت تنین فقراءو المسلمین دی, دی احتیسابنا بالا تد دی مالی ما احتیساب سنکی مالی دارد حبتفوز کیی مین این اکتصبهو و این انفقهو ګېداکل څه نه دی لګو حدیث مسابقه په اعمال کې سابې فلایمت کول پقایې دی دا تمنا دي ني دا یې دا ها هغه تمنا مکوې چاغہ تمنا پرای تمناوی لا ستن راضی ورات تمنا ما فضل لا دی بعض حکم را بالي ځانانو به تمنا نه کوي چې زری امام جوړه شمو ځدی مؤذن جوړه شمو ځدی خطیب جوړه شوم نه نه دا تمنا موږ کوي ضربوا براد حديثه غوري كاتب مغيره كما قال املا علي المغيره كما شبع في كتابي مغرمات ابلا وقشيم معاويه تحت لله وحد حتى تمام سرود كان النبي اسلام كان يقول في دبر كل فرات مكتوبه لا اله الا الله وحده زهر خدا دا کړم <مع> مثلا معيته نو معلومه مويرا رضي الله تان هو و تحت ليك نو مثلا علم علما خو زاهد کیش دی محمد کامل قریزی وې سمیت ما عليا ما دمعینه ددیه غو ما رسول الله صلی الله علیه يقول في ذبر كل صلاه ان شاء رب الله ما مانع لما عاتاه <تصحة> دا نه خدام معلمي سمايته دا <تصحة> <تصحة> دا کي يوا دا کي کي دي شي چې زوين کي شک دي موغن زادت استفاده قولا يا كنيش الفتنه خو خبري خ تقريري كو فذا ذلك المصنف عليه رحمت الله وقال شعبت عن عبد الملك بهذا امير عبد الملك بن عمير او ماسنه کې وقال حسن جد مانې کې دا غران او د یاد مانا ما په مخې کې دې خود دمانه دې غران ده فحسن بسيدا اثر ابن ابي حاتم وعين الحكم عن قاسم من مراد باذا حقم دا سدره نام سرائي و طبراني محبان د تقربي کو توله کاره جمع کوي شي ها جمعه بابن یسعق بن ایام حنا سلیما کم چې د دیبا مونود مخری باب ما به اشتراک هو هغه ما وی دی هو ستې باونو ما به د اشتراک دی هغه بجی چې تاسو ما اوم دا خبره کم کیدم چې د <مساند> مصالح الله تعالی او پوریت کرجی کانه اذا سلم ایام کو سفې مکان یتیه یی دی تاسو کنا دا کړه ټول دې دې دی دی موثق چې بابونه ي دي تا د بابونه تلق متوجه شي بعد پر خو به یم کونو دغاز دا کار بهي اوس مح په قبله چې داس کار وئ لامن تهسان کسان د مداره پوری دا غایئت باب ایتر اقبل امام الناس راستون درسول. قدر که ناصلق و خول. انا الوطن از نظمخ قبل ما انده با یسیرن که نیم. اگمخ که یه، اون اغا یسیرن، زنانه لارشید. زکر کله کنا اصل نو نو خو هي باب ما صلى بالناس و ذكر حاجته و تلشي ضرورت یې باب مونږ دي دا به چو هي نو وړاند باندې لایي وای سياره په هي باب لن و استغاثه نننين و شماس فقم طرف چې تا و تل اسام کاری په هغه طرف دا شمکه واشه بدان مان یو يو خبره فرسته رسول الله صلى الله عليه وسلم قطول جهتنو نقل حرکت کړی دا د بابون په خپل مازين کې راوت البته محفق یسیدن یا سیدن قرات الفقاعلی دیر ما محفق قبلہ ځکه نه 제 امام نه را سن شه حکومت هيت نمبر لئی حکومت هيت نمبر لئی دوحال نه راتیکې قصور دار ګمان کی څنګه نه دا پهمانده کیه او پټنیته دي فقایله وکینی فساد دی شي مو طرف جام به وتا دو سمرو پر اوید کی خلا نشتویت قلع کان نبی اسلام از اصلاح سلاة انا اقمال این امید واجهیدی خود از زید نیخالی دو دیگه از اینی شده چرا مخواه اوبرو نصر حایدی سبا و آبی بینه اولا انه قال صل لنا رسول الله اسلام صلاة صلحة بالحديبیه روس از اسمان نا روس باران نا قانت من باران رشکینا شویو ولمن تلقى بدل الناس فقال هل تدون ماذا قال عبد بقدو يد قال الله رسول العالم قال اصبح من بالي الا وي فترى قدما عبد بندقان بي وقات شعجيه موترنا بفجل الله ورحمته فذلك مؤمن بيه كافر بالكوفر الله وما من قال موترنا بينه وينكذا وكذا فقانا كافر بيه مؤمن ناوئت الاباراني ستطقه لانسر ماليك ويسر اخر رسول الله اسلام وصلاة زاعة ليلة لعشاة الليل ثم خرج علينا فصلت أقبل علينا بيه اديمه الطالب باجي كده والحديث مختم مواقيتك خمس حديث اللي ده رضي الله عنه ده زيد زيد بن خالد ده كده يروي تي لا مخليش ده حديثي واكيدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثی کی احنام ندانی صبر راستوں درمیان کے دا واقعہ نو اته د موتی نبی نوین کذا نو اتنا ایوں نری دستور پنا کیدل خدار کیدل نواस्वागतي ماستر دي خو دیا غوري ته هموي چا ماین دای تراب اغتم نو او او نو اچي ر هاګمنا جې دې ته هموي چې پراکي دې سور چلاوي ابو اویدا وې دا انقلابات دا سور شدیه کی اتصالیخ کیا او د انواؤ مقابل شدیه نبوارح کی بوارح دا زمانه دا انواؤ دا و دا زمانه دا بوارح بوارح کی بسور شدیه اتصالیخ کی دا انقلاب نئی پاکال کے اتصالیخ انوار اجیو دې له سره د جيروسانو ارضی دا د استورو ماهرین د یو ماهرین پر پی او د دې استورو په پرلوه تو او د دې نه کی هی عربو دعدته دانی په تو وین بیا کوا له او دا کله فالو یی دی موتی نه بنو نن د داني زاتونه یو په ترقيده دا نو امعاصر غني د قشید دی او کومه سي دي نه غني يو اماره غني حالات غني د کوريز چې د بارنا اماره ده دي شپ نه دي یو رويدا په نه نقل دي مو ترنا بنا الاه منو الاه ابهربذا سرقالي مو ترنا عمرم اباصه ولديه يا عمر رسول الله اسلام کم باقیه علينا مين النبي سريه ده النبي سريه نه سو پاتيدي نهبت کوله د سعادت یادن حسرت هغه معسیذ غناله دا کوفر دې دا ناجیزی سلام علیکم خیر دې بیا ته ته چې په لاله دی سبب دې کو ان اصبابو کم ربط دے پاکی جبر ممدوح جبر مضموم او اشتیاری ممدوح راحتیلی مضموم او داشتاییو مازاکاو ماتوری دیو دماتا ذلو تجابریو او خدا ستاد خساتی ورپسی باب تما توجیش اید، باب مقصر امام فیما صلاح مطر جمده تما توجیش اید. کان ابل امر یسلی فیما کانی اللذی صلاح وفاله القاسم ابن محمد من بسیق وید. پا اقای باندې سنت کول نو کول او نه بدلول دا صحابه او تابعین عمل پات شو دي د قاسم دا سچ دي انې به شو نه خبره دي مسله کې اختلاف شته دي او په داوودی نیما جای کی موسلون لغات ته له تو تل ما کی مکانې او دلته دا به سره راوې پکل کو وایو کو نانه دی رطغو چلا ته ما کی مکانې یو قلم صحیح به دې دې غزارو کو دانه دې سیده پسند دنجې سیده وسلم دی خالقه سلام کړئ مغیرته من شعبه مدفوریت هم دسی دیلای سنیمان فی موزی اللی صلح فیه حتی که تحول اولاونا فکره انیا بشبا زمان شران زیب بل في خخیم تردود پکراغه کنشی که تردود راغه ترک اولاده معاوینام دسی مقلی امرنا ان لا نوصل صلاة حتى نتقلن ما نخجم ایبن عباس ابن ربیر ابو سعید خودری عطا شادي ام ام با موحید لا اتطارو انتوار من فرد یورو اید ابو ایران دائش رجی ایعا اید واحدکم انتقدم ایتاخران ایعا و می سلمرضي الله تبارك ما تن کي خبر شويده اذا سلم يم قصو في مكان يسيرن امني شاب ويته رازق فنران زمغ دا غمان چي شي ولاو علمته کی توجیه کلام د غیر دغه لیکه یان څه مې یان صرف مې سا ځو زی کمه دنا چې واپس شوه د زی ان ابن صاحب قناه سے کتب علیہ په دې کې د هند چې را په دې کې دا ډېر عجیب یوی د اخوی ان هند بنت الحارس ان عمي سلمان ديره خواخه هند ون حبذ کې دیم دریب نشاب وې بنت الحارس فراسيه فراسيه كلا انن مثلا متزوجې نشه او كانت د صاحبته ها هند د دې وا بے ایبنی واہب آنی نس آنی نشہاب اخوانی ہندر فراسیہ فراسیہ کلا بے قرشیہ کلا بے وی ہندر فراسیہ کلا بے پاکید من قریش دا ہندر صوب دا چا کلا کلا خراسیہ گذی کلا قرشیہ گذی داګه یو درې ستانهم قریشیو او دهم فارسیو او په دې کې هیڅ اشکار نشته دې خدای زنان نه ورنه قبلو فقبلو صحابیاں نه دا بناو فراس دا دا. دا دي دا یو قران نه دا د کنان نه او جدي ژټو نوېن بایری کو لکه دې ته فراس وی کی د فارس نه او کنان د قریش نه دي یلوې خاندان قریشو ورغه فراسو نسبت د دیو جنکی به پدې کې ازره یو راجمه کړ مختلف ډول راجمه باندې شهاب چې کومه غره ده مذکوره ده دی په اثر عن یونوس عن مشعاب نسائی موصولان دکر کرده در عثمان بن عمرس عن یونوس عن زهری بخاری موصولان دکر کرده فباب و خلوب نیسائی را مسائی را بندیر کی در زوگیر دی اثر کرده تفزینی پا خل مصنط که دکر کرده فموصنط شامین کی زوگیر دی منصوب زوگیر تر محجحالا دکر شویدی پورا تفسیلی محک شویر زویدی شعیب شو عن زوید محمد نیحسلیہ پا زویدیات کی دام موصولاً قرکڑے دے ابن آبی عتیق رویت عن زوید دام پا زویدیات کی نقل لے حالچہ دلیس قول دے دام معلق دے تکا فراسیه صحابیه ندا. صاغ حدیث بلکل بیان دی. جتر قادری ایسا ری جل پتا قادری که فکار دی. <سزنانوزي> باب من خلنا بالناس فذکر حاجته و تلیشه بلکل او انفطال کو <سؤال> یو خی طرف گسره باندې ضرورتي دا بالکل صحیح دی دم باید او د کباب الانفطال انغان وقانۃ الملیک عنی عندي مين هو عساری ہے بلغوا طمعنی میتا یتناو میتا وخا او من تعمد وقال من تعمد الانفطال عنی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہ پارک موجود ہوا۔ دانش ذات تے پموس ندی کبیر کی مول سلط نقل دی حدیث دا همو رسول جو خی تر معنی تک اجازت دې بندوباته نه دي خو څو کې لازم دي دې 4300 رضوان جنة الخيرات الخديج خلي ها وز بنوري هو دي هي دي نور کې به تم نه